Bi izango da da biziko ikuskizuna, elduei zuzendutakoa, eta hostiral, larun bat eta igandean, bina saio, e, ume ezta? Bai, hostiralen bat, eta larun bat eta igandean, bina saio. Bai, bai, bai eh? ez du bai. esan, baina e, zirku berezi hau tolosako, ze zen plazan dago kokatuta, ezta? O, xa, ala xa zirkua iker galartzaren aspaldiko proiektua edo ametxea da hainara, e, ze gustatu zaizu zirkonen istorioan gehien? Ba, gustatu zaiz, gustatu zaizakitea ez dela egun batetik bestera eta negozio ikuspegi batekin egindako egitasmoa aspaldi zuen ametxa baizik Eta bere bilbidea esagututa, ze aktore esagonizateaz gain paliaso ere bada Iker, ba irudikatzen dute imaginatzen egunen batean Euskaraz egindako zirku bateko paliaso izango zela. Eta gustatu zaidan beste gauza da e, zirkuak duen magian murgilduta eta bueno, nahiko sentzazio subjetivoa izango dago akaso, baina bueno, jakitean nola karpa bat salgai zegoela jakintzuenean anjoan tzen Iker e, Frantzia eta Luxemburgeko mugan dagoen erritxo batera karpagura jaso eta handik bere ametsa gauzatzen azteko, ez da? Lagun batekin nola joan zen, eta zakit, ba. Maiker, ze topatuko du zirkura joaten denak, ze izango da? Ba, bueno, nabaitzen du, hasteko e, eta ben, artiste euskaldunak. Ba, bueno, ba, goza dautxe izango baino gero, ba daude, argeliatik ere badatot, Bat, gero Sant Andreu Retigue de Bator, eta eta Italiatik ere badator beste mezcla bat. Orgón, bueno, mago ipatu du besteak ez dira akrobatak, malaberistaak ez dira. Hoi, oi da bufona, ba, bulistak, eh, trapezistaak, eh, e, no lava ba, esku esku konnumero lurrean ebai, uh -huh. eskata mutila, alegiko de anak, eh, ni zerragit, ba, hoxe, ba, deana, ba, ba, magia eta ba, politia eta goxoa eta ni zerragit, ba, ni, ni pozini zoratzen nao, hantxe, zoratzen nao, bai. Aurratu lietak ez zuz izango zaren zirkoan, Iker? Pailaso izango zara? Bai, bai, bai zerre prestatzeko denboraik emate bali, bai? Ah. Eben jendea, Whatsappen galdezka dugu esan claro. ez, eh, sarrenarik abek direla eta ea bai. aurrerago eman aldigilago izango diren, tolosan bertan edo tolosateik anpo? Haur ba, erago izango dia. Nik ez teki, tolosan bertan o tolosatikampo, baina izango diala, seguro. Tanaiko zenuke baita ere, gure zirkoa, zirkoa izatea izateaz, ta? referentziazko eskola euskal herrian. Ametxa, eharra ditzake, eta umiak, ba, beraien futbolaz, eta saskibaloaz, eta Cristiano Ronaldo, tamen zita ezaparte, ba, bueno, ba, ba daude, umiak ere, ba trapezioan zintzilikatu zintzilik nahi duenak, eta, eta, eta malabarrakin nahi dituenak, eta, eta diaboluak, eta zankotan hilitzen, Ikas nahi duenak, mono ziltuan, eta oiten nantzako, ba, aukera ba, batea, ez. Claro. E, animaliarik ez da izango zirkonetan, ez da? Ika? Ez, hauztakon nahikoak ba gaude, men, gaude nakez Biankakoak, ez? Kuek, ez? <laughs> bai, bai, bai, bai.